ریاض الصالحین فارس سوا سنورو یا نمبر حدیث دے سول سو چورکتا نمبر حدیث دے ریاض الصالحین باب نمبر دے نمبر باب دے او سول نمبر حدیث دے باب نحی عن تطیب ہاں باب ده پا د ده نه ده بدفالی که بدفالی پا مارغانونی ول پا یعبال سید بانینی ول غشی بزارل اغیتا پارولوی وفي احاديث سابقه في الباب قبله قد ايه احاديث سابقه باب في مقصدنا مقم تسيو وعلى نصر الله تعالى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا يرقا والجعد من قالوا وما قالوا قال, قَالَ كلمه طيبه متفق عليه ګور علامه نووي رحم الله زکر کوي چې د باب صدا چکم متعلق احادیث دي نه پوه مخ باب کې تیر شي س احادیث نو ديرشي نو داغې ورو فاره دلته کې مستقل باب جوړ کوه اوصاح حدیثونه هغه وروه دا په دې حدیث کې د دې بیان کړي چې بیماری دیو نه بلتا لګيو کنه نه لګي کرونا لګيو کنه نه لګي ځجام لګيو کنه نه لګي بيماري ځړې کینس لګيو کنه نه لګي تبا توفه لګيو کنه نه لګي ها ما ده نو د حضرت جلان جلانو روایت دي حضرت انس هغه صحابي دي چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم سره لس کال خدمت کړو نو چې انسال لس کال د قلښت سره پاتې شي او د هغه خدمتو کی نوغه دقدر سیاڅو او هغه د پیغمبر فتوآګانو دو کوم دوستا تو دواګانو کوم اړوخیادی راغه دا حضرت بحث دعا کړو چې حضرت انس الله د سر مزيات بچور کوي مسلو نه د پیغمبر په دعا د استاد په دعا رنګو حضرت انس نو دو نور کجور باغونه به کال کې یوزن باغ او میوه ور د حضرت انس سور باغونو دغه به کال کې دوزله یادريزه له کجوري دعا منه؟ منه ای کنید منه دعا منه ای دعا کنید رو رسول عدی خاطر اوز اغنی نقل که قالا حضرت یانتویلی جه قالا ویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدواء ولا تیرتا لا عدواء نشتذی تجاوز دیون بنتا نلگی بیماری دیون بنتا کت ته جاوږي اذوا چته جاوږي د یو نلار شي بنتا انتقال د مرز دی انتقال د وباده د یو شړنا من شخص دی یو سل اخر پلتا اذوا اديش راځي انتقال د مرز دی انتقال د وباده من شخص دی یو سل او زگی بل سریتا گورا نبی علیہ السلام یوں حدیث کے راجی نبی علیہ السلام حکم کڑیو فلروا لی داغ چاچا غاب بیمارانو چدین اللرش والعرب من المزوهم او تیخت اکھلوا داغ جزانینا دا چه تیختا لکسن چه تیختا که انسان دزمرینا ا نبي رسول الله اور دې منل مذومے ته تقوا د مذوم جو ځامینا لکه څنګه ته یو بندا د زمرینا دا ته تقوا نو تیر تک نو دلته ولا عضوا نه دی بيماري تجاوز نکید یو نه لا عضوا لا عضوا نہ بیماری بمارې دې او نه بلتا ولا تيرتا او نشتره بد او بد پالي دا ول یعنی يني داسه د خلقو غلط او باطل خیال مدي نه بیماری دې او نه بلته لګي اور څه دې ما دل تويلا عضوا بمارې نه لګي ته نه کئ دی یو نبل تھا او نو بدپالی ها څه شیدي اده خلک واسه خیالات دی ویو یعجبن او تعجب یوردے مالرفال او کو کو کو مزو فال قالوا صحاب و مال فعل فالوا قال څه شیدله پیغمبره قال نبی عليه السلام وی کلمۃ طیبه خبرها څوک چې دا سي د ډېر بختور دی ډېر ښه دی ډېر دی نو داغه به ونه د وجنا الله پای کې خواله پیدا کی ویله دا چې می ډېر خوخه دا علم می ډېر خوخه دا کتاب می ډېر خوخه لو داغه به ونه په نسبت الله پای کې د خیر او د خوالي شیزو نه پیدا کی لاسه وا اوس دا لفظ لغن ده ده بیان قوم ده عدوه جا حدیث کردی لا عدوه ده مانا دارا چه ده یونا بلتا بیماری لگیو کن لگی ده یونا بیماری بلتا لگیو کن لگیو کن لگیو کن لگیو بعد خلق کرکا کئیم ده لکه دا وبا چې نن خلکو لاسونه دی دي یو خلی په ټیکي دی آیا داسې بیماریې لږې او که نه لږي باره د غلهما او دو نظرې دي چې آیا یو مرض د یو نبل ته لږې یو که نه لږي د یو نظریه د یو دی والا خلک داې چې دا لږي او د بل نظرې واله خلک دا دی چې دا نه لږي. څوک چې وینه لګي ا د یو نه بيماري بل نه لګي د یو مرضوب بل بيماري بل نه لګي نو دا د لایث سری ا کلا کلا بيماروي لکه یو خو دا حدیث دلیل دی چې په دغه نبی عليه صلوات و سلام نه فکرې چې د مرض تعدی کې دو نه سدا چلا عضوا تجاوز نه کوي نلگی د یو کس بیماری بل بند تا یودا دویم دا پتا لگی ده دو دا پا لکنو ڈاکتران په پا لکنو بیماران راجی ایچ ایمرجنسی کم ڈاکتران کار کئی پوپیردی کې ڈاکتر یوی او سور بیماران اغت راجی او سره دا غینا ډاکټرا نو ته اغه بیمارینه لګي هر قسمه بیمار اغه ته راځي کله چمړېواله بیمار ډاکټر دې نو دې چمړې هر قسمه بیمار اغه ته راځي په کار چې بیماری بیمارې ده که دا شانت ګوره په یو کور کې یو داسې کس بیمار دې چې دا تور جلې دې دا کې سر دې داغه دا وبا وباده یا بل بیماری را نو انوکدا اگسدخه کینې او پاسی خراس کا کلوخی عربی او سونه د اگینا بیماری نه لګی نو معلومه زاشه چې بیماری د یو نه بلته نه لګی زکه د بیماری لګول واله څنګه الله دې ها بس دا الله راو پاتې دا چې کم خلکو ته بیماری لګی درته دا او ته دغه د 440 د ناسمو او د توریه ګره دغه د 440 د ناسمو ملو کړو د توریه ګره او چې کوم خلکې بیپاری لګي لکه باجی مرزنه دي متعدری چې د یو نبل تلګي ها صدا نست لکه حدیث کړه دی نبی دی صلی علیه و سلم ته د صفیف قبلی یو وقف راغله او وقف کی یو کس داسې و چې داغه جوزان بیماری و نبی دی صلی الله علیه و سلم هغه سره فلاس بیعت وکړه لا سیور نکره سبب کجبه اور کو بیعت وکړه دا معلومه شو چې یو مرذ دیا او کس هغه بلته لګي دیم روایت د ابو هريره چې راځي چې نبی له صلوات و سلامول چې مریض دی دسه حتمن سرا کوم یو بیمار دی تکلیف دی نو هغه چې کوم روغي هغه سره زفات کويږي نو اسنه هغه بیمار دی بحال لقوله والا د دې بیمارې څوګې الله دا الله فزاد به یقین بروسه ساته او پدې باندې مخه مو تحقیق کړو مشکات شریف کې دا احادیثونو راځلو کتابو طب کې او پدې منخدې بیان کړو چې ار یو سیزبه ده الله نه ګڼي مالک د فایده مالک د نقصان مالک د zarar خو بده دا چې لاس کی دي دا الله لاس کی خو یو انسان د کس سره ملاوي شی وقتن لږي او کله کله مې ملاوي شی او هغه ته ولګي نو دا ته چا ودا چې خالق منده دې شي زلونا وعلم عمر رضی الله تعالی عنه ما قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دی دی ها لا عذوا ولا طیرتا نشری بیماری د یو کا سبب تلګی دل لا عذوا تجاوز نه کین د یو نبلتا بیماری رګی ولا طیرتا او نو نیوند پال وا ان کان شوم فی شیء ففالدار والمراته والفرس او کوه بدی په یوسس کې په یوسس کې سو نقصان او بدی وی نو پکوړ کې بو فخذ کې بو فاس کې کې نقصانونه دي کور کې نقصان داده بدی د کور دادہ چې کور تنګوي کور کو کې نو حسد چکور څنګه وی غولې ورکوې ها دارنګ پای کې دڼډونه وی ابو هوا خني داغځه په خوراک او داسې رمل د اسبد بختی او نحس دالې شاغه سرکه شوی اغه دته وی اغه وال کې نقصان اغا بارنوري خوراک خکې او کارن کې او کې مته کار کې سسته نارسته دی مالک نه خوشاله او د خزي بدی او لوحسد ده چې داغي جبا غلطه ده جبا ورخه ده چې بیحیاخه ده چې بدکارخه ده چې دخاون نه منون کې خزا او شکه دې مخني وټول صفاتونه باندې هغه خني ها بیکار می بیځنه می نو نقصان دے شریعت کے پدے کے دا نہیں دغه نقصان ته ديسته خو به نقصان او پدی گبه وینو چورخ خستہ دے خزر خستہ حیا دار او د دیدار او اصل خستہ سندي مزیدار او خستہ رورا بہت توا کو نالي وان بوره دا وان رضی الله تعالی عنہ ان نبی صلى الله عليه وسلم کاناو اولاءت تيروا نبي عليه السلام با اس کلا بدفالی ن نیولا و یوسیب ام چه دا شیخ ند دا خدے بلکه دا الیوسیس فارثنا اغه چات کولا الله تا لا ات تيروا بدفالی بن نولا چدا ب ب ب د دی امام ابو داوود نال صحیح وعل ور وبنعم الرجال الله تعالى انه قال واذا ذكرت الثيرات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصلوا الالفاظ ذكرك ريشو د نبي السلام, السلام په مکه ته بد فالې نو نبي عليه السلام احسن والفاظ بديك خا اغنيق فاليدا خواله د دې الفاظ ولا تردوا المسلما ولا ولا او نه به واپس کئي ولا تردوا مسلما او بد ان دي او مسلمان دي بد فاليد وجنا کا نه واپس کئي ان دي واپس کئي ته بد فاليد وجنا مسلمن کار يعني دي واپس کئي دې فاذاراضكم فَا کلچوین یو کستا سو ا ما یکه چخین گنینو فال یقول اللهم لا یاتب بالحسنات الا انت یا الله اللهم لا یاتب الا استانا ثواب الرسول گو نشتا مگر ت ای الله په کو باندي مگر تو و خیر باند دات پر سوک نه کای ولا يغفر سيئات الا انت او ند فکې پهول دا شر نو لرا مگر ته ولا حول ولا قوه الا او د ګنا نه او نشته د ګنا نه بچې دل او قوت په نیکو اعمالو به ګرځه تاسو حدیث سید دا رواه او نواز ذکر کړه ابو داود بسناد اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السياد إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بلا دادئ ضرور دار لكي رواب دارو بيسنات صحيح باب تحليم تسوير الحيوان في بساعت باب دي بابان دو حرام والي دو تسوير جولول دو حيوان في بساعت پیو فرش کے پیو فرش کے پیو بسترہ کے قالیم کے بسترہ کے کارپیٹ کے تصویر دے حیوان یا پیو کانی کی یا پیو جامع کی یا پیو روپای کی آو یا پیو اشرفی کی یا پیو د دینارو بالغ کې تکیا چی یا غیر د دینه دا حرام دي او حرام دي جوړول د تصویر په دیوال کې په یو پرد کې په یو پرکی کې په یو جام کې په شاندارې او حکم کول په هلاکو د تصویرونو باندې پزای کول د تصویرونو باندې دا هر تصویران چې خلقو چوکونو کې لګولې دي دا دې له کوم حکم په کار کې داخلي دا غي په اړه کې احاديث وروړي ځانمن عمر رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ان الذين يسمعون عذى الشعذ استورا تعذبون يوم القيامه بشك نبي عليه الصلاه والسلام ویلي بشکا کسا یسنرو تا چا جوړې دا صورتونه دا شكلنا داس ورجولي يعذبون يوم القيامه للبعض عذاب كل شيء في روزه قيامه لهم ذات احيوا احيوا لا ينسيكم احيوا ځندیکي اغا چې په دا سټریټ کې ځندیکي و تا چې کم رو جوړ کړو چې تا چې کم تصویر جوړ کړو په دې جوړو واچوي ځندیکي اغا چې خپلونه چې تاسو جوړ کړیو په خولو تاسو باندې متفقون علیه اتفاق کړي اے چې دې تصویران مخن شکلونه به جوړول د دې نو عذاب بو کول شه دغه اورنده د قیامت کې اوس نو غوا غ تصویر نه ده باندې مو جوړه بل کل روه دا پدې کې پاتې کی وا ګنا قوم خلل مې دي کی نو ګنام کې او ګنا سب ګنام نه دا تصویر نه ده نو دا تصویر چې په میڈیا کې پاتې شو په دې کې پاتې شو پدا دا چې نو کې پې چې سرهسکل سوکورې دا قاببیګ نه دا زړګ نه نوتهونه دا زیات تصر دی ځکه چې اغ نور خوکه لکه د وشېږي زاره شي بادل شي دا خو نه زړې نهبلې وره چې کم تصوی ک تا و او بیا دافانی تور تللو پ لااننی زیې د تللو خلکو مثاله چې ت سو چې داسې کېږم دی. چه روانی هم تصویر دے چه پلار هم تصویر دے په جماعت هم تصویر دے دا جایز دي چه تاک هم تصویر نجور کردی آغا جوندی کا ذکا چه د دے دا چه کمکار کردی اللہ بای پدی کرو و آچوا روح پکر چولنیشی جہنم تبجر تصویر دے نو ناری نو بورا زنان نو بورا خلق سلام آخر وعن عائش رضي الله تعالى ناقالت عائشوه قد ما رسول الله صل الله عليه صلی اللہ علیہ وسلم صفرن عراره نبی صلات و سلام دیو صفرن وقد سترتو صحوة لی بقرامی تماسیر نبی علیہ صلات و سلام دیو صفرن راره بی بی آشوه قد, قد سترتو ما حلو ګولوا صحو تنيو صحو صحوس توي مالو ګولوا يوا صحوتوي ذکور مها مها پردا چې زما په وروا بيتيرا مين پردا چې پای کې تماسي پای کې شګلو یعنی ما ذکور په مخ د یو تای باندې یو پرده وګوروا دا چې پرتا چ پای کې شکلونو تصويرونه شکلونه رسول الله صلی الله عليه وسلم کله چود دا پرده لاته چ پای څه کړو عليه السلام لو تلوا وجهه بدل شو مح مبارک نبی عليه الصلاه والسلام وقاله یا عائشه اي عائشه اشد الناس عذاب عند الله يوم القيامه د هر څخدا خلکونه په دې عذاب په منزل د الله پر ورځې قیامت کې کیا اکر صاحب جزاحون به خلق الله چاغ زان مشابه کي به خلق الله دو خد تخليق د الله سره سره الله د تخليق سربزان مشابه کي ځان په وشکه اوذ زیرو سيزونو تسيرون جوړي ذکا جوړو روا الله دې نو دېم د الله سبحانه مسابقې قاله تا شي وي فقطعناه ما قطعنا اغ پر دې له مسلو لا وجعلنا منه وساده او وسادتين نو جوړ کما د اغینا یو تکا یو بالخ یو دو بالو کو نه متفقن عليه الکرا بکس القاف هو ستر و دې ته وي وساوو بفتح السين المهمله سوادسی مومال فزور سرا وهي الصفه دا شي کافله ته ویلي شي شی. زه په زون نکري شباره چيوغه بن يدل بيت مخ مخذكو وقيلو چويلي هي په دیوال کې چې کم تاخ دا غطاق دې نافذ فل حای تي چې حاكم تاسو غوې تصویرې شي هغه تاسو غوې شي پر دکی او داتې کور کې او کمرې کې او دیوال کې هغه تصویران او په چوکونو کې لګبوتان په ټوکوونکي به غاغ کړی دکانونکي به لوګولی په گاډو کې به او تشویلان به خوړي دا شرطه جاهز وو او نو خدای شي سوال مال لازم من ما به بدالته وعن الیا باس ام تشویرو باسا او ککړې ام تشویرتو باسا کمن کړي دې من کو په غلا یو باسي وو سبا وه وان الیا باس خالا او باج خوشا په زبان وو باسا مګ مڼه کورغه او منګ د دې درسونو دی بیانونه مڼه کو خوځو په اساس سکټمو باندې مڼه دي هغه بار بارو بس او زه بیان کده دی خشته اگر چه نقصان نشتا خو د نقصان نه زين فیضه بزیاته خلق بون خو د دین علاوه دا چې کم تصویران اس دې زخل کو دغه غنځي ځکه چې ما ما خلکو ګور د پلاني سره ده دا قطن حرامونه ټول ناروا ده څنګه راوځي ها او یا موديان بیا طالبان د جمعه کونو دا راوځي ضرورت او دا دلیل نه چې پلاني او باجګانه نه نه نه نه پیغمبرمان ته سو عذاب په روزه قیامت کې دا, دا, دا خلکو د پاره چاې تصویران دنیا ته اخلي سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و مختیشو کرنے یا عشد و عشد الناس عذابن انداللہ یوم القیامہ اذا ہونا بخلق اللہ چاگنقل قوم کیری پیدا عشد اللہ اگر مشابیت چوہو اذا مقضر پیدا عشد اللہ صلاح چے سنگ اللہ پیدا عشق نظم کو سمیت رسول اللہ بعد النبي عليه الصلاه والسلام او دري يقول چې وی کله مصور فی النار عارفه تفسیر جوړونه هغه په پور کې یو جعل له بكل صورت صورا ګردول بشید د پاره پاره یو شکل وانه چې شکل له جوړکړې یې لرا یو نفس و يعذبوه فی جهنم عذاب اور کشید د عذاب جهنم کې عذاب اور کو دی جو اوري ځکه نور کيو کنه کې واغد قران او د سنت دایان اغه ول داسه درو نکي قال ابن عباس جل الله تعالی نو فان كنت لا بالدفاعن هو کچر تھا خامغا تخلاصې نمومي د دې قامتل از خارطی او قامقاتو دیو باسه پایین کون تهې عب ته چې ته ته لابدته نموې خلاص دې کوون ک نه ف نه شجره د بیا جوړوه د غو شکونه دونونه د غروونه وما لاروافې او جوړوهه شکونه چرو نووي دا دپاره پای کې نو بیا خیر دی جماتونو باسا د غورو باسا لما حالات وبا صاد شنو با سا خود انسان و جسم نا تصویر کل او غ بیان تصویر کل څو غرا چې صوره خل ګوري نو دلبې صدا ميدای ویني او ما لا روح فيه متفقون له او همدغه ملوخاله ځان دا کدا کبل سوچ دا په څو प्रकारे او دغهور प्रकारे خواو د جلله او نو قاللاې سميته رسول الله معدن بیایرې سلاتو سلام اووریدې یا کوو شوي من سوصورتن چېدنیا اوقلې په نو په خفیرو بلیا معولې د نام چا چې تصویروکو تصیر په دنیا کے شکرې جوته د چا د چا تصیر و کو په د به درو اچو في یا پهې د روپدې کوه جواب او راز قیامت کې نږدې روحه چون کې نو خ دې الکه موږ ته شیرو با سمو سره ولاړ دي الکه موږ پلاني وکي الکه موږ ته تور کا خوراکونو کانې پرتي عالم ردا او کا دې تم سوچ پر کار دې چې ته نن تشریح د چیو د پاسو باسه فاس ورو نو کی وباسه او بار دې نو کی وباسه خود ته ګورا كل فايعن بوخفي حر ح يوم القيامه ولي سبنافق متفق عليه ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود سمع رسول الله باد النبي عليه السلام فقال تفوس خالق لك عبد الله بن مسعود امام النبي عليه الصلاه والسلام يريد يقول چوي ان اشددنناېاعذا بنیو مل کیا مو غوره ډیر څخه د خلکو نه به په بعد د ذا پور دې عملې خل کوي چاغې تیرونه وی یا کې م کل کل تاریبان تاریبه د مو دا خوبلکان شته چې اوګار شي اغ او لما چې هرپرو سر د ماې غاې ته اوګارېږي نا دا تصویران و شوقتی او نا دیتا اودگاری گیو نا دا اوباسی دا اغا نمچه گربر خلکتی اگر دینا سا خبر دی حدیث بخاری او دا مسلم حدیث دی این اشدن ناسے دیر سخ عذاب با پورز دا قیامت کې دا قیامت پورز با تصویر جوڑ انکلہ سخ عذاب ہوئی چاہ چا تصویر جوړ کرے داچو فوټوګرافي کولا خو خو با کیمرې 11 تا با کیمرمن راغه تصویر به اخته کړه نو زه هغه چا یو کلی کې یو کس وو څوک ورګی کلز دې له تصویرانو باسي الکانو باسي زنانو باسي جنکی یو باسي افلانینو په خادو کې یو باسي په نټو ورکه د 140 زو یو داسې زو با د جګره خلاصې نه دی د کښنا غتی کار دغه پاسپورت دینه علاوه ورو منه دي حرام دي حرام دي تاسو څنګه مت لا خیر خيره کنه مولاده پاس دا کنه کې جیدای زشته دي په پیغمبر لا جاي مولاده جايز دي دا, دا, دا, دا مطوهه اكل ان اشد الناس يوم في دا خلق و دا عذاب اليوم القيامه المسلوم دي صحده خلق نو په اذبار د عذاب او رس د قیامت کې سوقي اغا تصویر جوڑون کی تصویر اوباسی شکل او بیا اغا نتاور کی چھو گراداکار مکرے دے افلانی مولاداکارو کارو کار این چی مولاداکین بیخم ملخواب خواب کارو لیڈر جماعت کئی لیڈران کئی مشوران کئی مدا سحالت دے متفقون اولوری مختیانو سا کئی اغا مختیانو بورا <الكتا> خو بچه دا کتاخو فتوې جاري کوړي بچا دا م تا په کومه طریقې دا او بیا په کتاشي ویډیو غانې ورکه دا چې کارونه جوړي دا جاهزو تاره پار او څه یم او څه څنګه څه په صداده احسانات صداده محتویاله دا چې کارونه تا دا جاهزوره ان شد الناس عذاب يوم القيامه کدا چې زمو ته شوې دي او محتوی کدا زمو ته شوې دي تبه فتوسو ها متفق سمی علی اتفاق کړي شی په حدیث بخاری او مسلم وعن ابي هريره قال را سمي سميو تو رسول الله ماد نبي عليه سلام والسلام ويقول تشوي قال الله ويج الله تعالی حدیث خوچه ومن ازلم ممن مم ذهب يخلقك خلقي نشره ډېر ظالم داغ چانا چاغزي ها یخلق اوغا پیدائش کي کا خلقي پشاند پیدائش زما پیدائش نشکوله خو کوشش کي چاغا پیدائش کي پہچانتا دو پیدا کولو زما مشکوله کوشش کو ژړن مچران وباسي لو حروف کي اتو نه هول شي کنه ا سه شکل اوچلا ابيا لا ودبلنگ کي ا تاسهيله په بالاغه له allele allele allele دې سه ولا او سیتو غلاسه خلاصه کې چاغه په بل ډول طریقہ ته مسلمان اړیږي پیغمبر په الله او ومن ازلم من من ذهب يخلقك خلقي نشته ډېر ظالم دا چا نه په ظالمانو کې زړه چا کوشش کوي چاغه پیدا شو کی په شاند پیدا زم ما فل يخلق ذره نو پیدا دي کې نور مخلوق وړانده انسانان حیوانان خبری دا نو پیدا دی کدی زررتن یو معمولی زرر معمولی زرر دی یو میگے پیدا کی دی دی یو میگے پیدا کی دی دی یو معمولی شے پیدا کی اولیخ لکو حبتن یا دی پیدا کدی یو دانا د فصل جردی کی اولی اخلقو شعیرتن یادی جورکیو پیدا دی کی یو اربشی لرا زہر شعیرتن اللہ یادی توخو ما یادان جوردی کی دغنمو دو اربشو دادی جورکی کنید دا زدان تا دیوی زدان سی مو زدان سی رورا لزان خب سکی ماس رزان مشابه کئی او ماسره ځان ذکر نشي به شب یې کړې چې هو الله الخالق <سؤال> <سؤال> البار <سؤال> المصور الاول اسماءل حسنا اغه الله خالق دې اغه بارئ اغه جوړون کې دې المصور اغه شکل ورکون کې څوګې الله دې او تشکل دې موجوده ټول ورته یو باندې شکل جوړ کړه پیاوشکړه کړه ورشکلبانی تہہ د دې سې د نومه زانو پارېسکې په کله دا شې دې په تر ټولو وروسته ابو طلحوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نن چې د سوره مسائل من تراپیټنی دغه سوو جنا لا تسو داون که بنیاد من نوي خو دې دا شې من منکرې زولما او اولنه ول ومن دا مسائل من تراپیټلی من خپل لاله چي ګور لاله چي ګور مفتي چي دې ګور لاله وداغه د وژنه تا او معاملاست کي راو اوسه خود هم راو اوسه چې مله یادې کړم اوسه قال نبي عليه السلام لا تدخل الملائكه بيتا فيه كل غن ولا صورت نظر نه کېږي فرښتا آخوره تا چفاي ولا سوره او نه تصويري تصوير چې کوم کمی فرښتې کوم فرشتين بندگي هغه فرښتې در رحمت یو هغه فرشتي د حفاظت هغه د انسان نشم د دودا کی او د او کرام کاتبین د لیکونکو واړه فرشتي هغه د سره په هر وخت موجودي او هغه د رحمت فرشتي د د کورته دي چې په کوم کور کې یا پای کی تشویلی ا څه د سپی ساتلی هو د چوکیدار سپه هغه جایز دی اواش پوتری سپی ساتلی د ممنوري منل اوغ تصری جوړی دا زما د پلار دی دا زما د نییکې په بټ کېګړیا په کمروکې په بررنډو کې غته سوران دابل کول دا لرک کوئ کمو کورونو کې چې مجرمیری کم و کورونو کېلوې کمکې پهواوبانېغ تران او سر لرک حرام رامدي فرشتې د رحمت نه دي داسې کور ولقفل كون من کوي د الله د رحمتونو نه او داغه په تصویر باندې تعالی څخه پدغه نه ملويږي بغیر د نقصان نه د چي نقصان د جدي وله داسه کار کې او اه کاریس پیشو د دا څوکیداریس پیشو د دمیر د ګډو بيزو د ساتورو د فارش پیشو دین علاوه نو د جنگونو سپی اسس سپی د نماز ته پځه حرام ومني دا ويم چې تصویر داگه ساطل داگه استعمال دا ممنود ده او داست تصویر وی چاگر بلکل وڈوکی وی بلکل اخواری نا یا غد غیر زیروه وی لکه د اسپتارون وی دو جمعتون وی دا بہتر زین وی میره خیر ده اگر کور کی نوارا فرشتن منع کیلی او دا او دا هم تصویران ساطل یا پاسپورت ده یو شاختی کار دی نه خلاصې نیست شته یا دا پیشیسشي چې په کوم روټونه قااعظم دی که نه خلاصه چې ک داې د تولي د چې پهې م د ب دله د نې با ن څوک د بود یو خوااضې خوا بر نه د خو ګزران د الله او ګران دی او ته چې د از ته سورانو با دی د دا وه منې الله دمونو نو اوسااتې او الله دمون بچکي. وعلم ني عمر رضي الله تعالى نو قالا ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ايات يوه فراساله او ګور وعد كلوه ال جبريل صلى الله وسلم صرا وعد كلوه ايات يوه چدا جبدتا پدې واکه چدا بشد بلاني وختي خوبیاغا پرادلو کی رسطوالے ہوکو فراسا پاغا کم ٹیم چھو تیار کرے ہو پاغا ٹیم رانے گئے رسطو رانے گئے حد تشتدہ علی رسول اللہ صدیح چھ سخشو پر نبی علیہ السلام مانے انتظار نبی علیہ السلام سخ انتظار کو چھتا جبریل والی ماسہ دارے گئے دور انتظار ماہو کو رانے گئے فخرجا رووتل نبی علیہ السلام دکونہ فالقیو جبریل نو محمد خوشو دار صد جبريل عليه السلام فشک علیہ نگیله نبی علیہ السلام گیداو کله حضرت جبريل تا وګورما حاضر انتظار وکاو وکاو تره نه ل چفلانی وخبط عايزه درځمه ما انتظار باندې مستره شمو طدان نه ماته فقال نی وی جبريل عليه السلام انا لا ندخل بيتا فيه قلبم ولا صورتون منغا داخليغو او کورتا چې په کور کې څه وي سپېوي او منغا هاي کورته داخليغو چې په کې څه وي تصویروي زيرو تصویروي سوره د ابوالبخاري او چې کوم کور کې سپېوي او کورته موږ داخليغو چې په کوم کور کې تصویروي او کورته دغه د هل چا څنګه تصویر دی ا دمو دمانو کنده سيزلو ته سيراني وخت لري او په موبایل کې بند کړی لري دا خو صاحب وخت موجودي سبا ستې رواول بخاري او راسه ابت اچدگی رستوار یو کوبې صاحب ها نو په کار داله چې موږ یې شنو ډېر فریضه کوو ا د چ سبب د نقصان زموږ په اړه نظرونه مشکات او